wa nassaha lil umma wa tarakana ala al mahajjat al bayda laylaha ka nahariha la yazid anha ila halik fa salawat rabi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm al din thumma amma ba'd Allah namadhuru falandroim betim pretin dim dhe falia karkojm dheshme se nuk meriton ta dh adruat me te drejt as kush pas allahut iceli as ne dhe i vetem Në atëshme Muhamedi alayhi salatu vesselam është robë i dërguar i Ti. Të nderu Allahun e besimtar, sad në përfundim të muajit Ramazan, në këtë ditë të bekuar të Ramazanit, në këtë ditë të bekuar të Bayramit, e min bledhur që të vazhdojmë traditën dhe zakonin ton për të festuar festat dhe për të matur Allahun xhelalu ala sikur që e bënën të para tan më herët. Me mirë Ramazani u agjëruan këtë vend dhe me mirë Bajrami u festuan dhe do të vazhdoin kështu me leje Allah Allahu xhëlaluha deri ditë në ditën e gjykimit. Dhe besimi në Allah Allahun xhëlaluha. Agjërimi i Ramazanit, falja namazet, Bajrami, të gjitha këto vazhdimisht kanë pas ndikim pozitiv dhe rol kyç në të gjitha proceset që ka kaluar populli dhe vendi jonë. Besimi në Allah na ka mësuar vazhdimisht të ndërhojmë që të jemi të qëndrueshëm, që të jemi të lidhur me svetën. Besimi në Allah xhallahu na ka mësuar durimin, na ka dhënë bujarinë dhe shumë të tjera. Ky besim na ka mësuar që të jemi mirnjohës ndaj çdo kush që na ka bërë mirë. Andaj kjo është ajo që na ka mbajtur vazhdimisht, dhe pavarësisht sfidave, problemeve, të lësheve që kemi kaluar gjatë historisë me lehen Allahu t'i ja kemi dal. Ja kemi dal duke qenë të pajisër me besim të fort në Zotën Gjëllë Gjëllë Alhu. Në kanë munguar shumë gjëra, e që, pa dushim, kanë lënë gjurëm në zhvillimin dhe njëtën tonë. Me gjithat, prezencëja e besimit ka të i kaluar të gjitha ato mangësi dhe në kanë dimuar që tecim për para. Andaj, sikur që gjithë mund kishte në dikim besimin në Zotën Gjëllë Alha, në jetën tonë, në ecurin tonë, në ndërtim në vendit tonë, Vajzdonë që ki besim tjetë i njejtje dhe sot Elhamdulillah Rrugët e mbushra me besimtar Gjithashto gjamit e mbushra me besimtar Në gjithashtë të pi ka pas iftar dhe sifir Në gjithashtë të pi ka pas namaz Ka pas të mentë Allah gjellë dhe gjellë alihu Lësë Allah në që gjitha këto të ne i prënën dhe të ne i shtën Gjithashto të në ruha lëzër Aje që duhet të kemi parasysh gjithashto është Se krasë qesaj vazhdimësie që ky bajram po na mundson, që të kemi edhe një një edhe ne një, një hallk në zinxhirin e gjatë të kësaj historie të bajramit, të ramazanit, namazit, kësaj vazhdimësie që ky besim po na mundson. Ky besim gjithashtu të ndryshësor do na sad, kur ne në të na ndihmojë edhe sot ku ne po kalojmë në pakirta të shumta. Kriza që po rrezikojmë të tetësohemi në fusha dhe në nivele të ndryshme. Jimi të rrezikuar, për megjithatë Nëse pajisem me besim në Zotin Xhallahu Ala dhe i ndjekim udhëzimet e besimit, do të jemi gjithashtu të forcuar dhe të imunizuar kundër të gjitha tendencave për të tërsim dhe për ndryshim, do të rrezojmë si duhet, apo të ecim si duhet suksesshëm me lenë Allah Xhallahu Xhelalu. Prandaj, duhet të konsuluar besimin në Allahun dhe kët Islam si beqati i madh që Allahu na e dha, nga jiran dhe në anën tjetër të besim të konsiderojmë gjithashtu njën nga faktoret më të rëndësishëm dhe më vendimtar edhe për të kaluarën edhe për tashmën edhe për të ardhëmën tonë pra ndaj porosia i me vetme në këtë hutbe të kësaj feset të bajramit është dë vazhdojmë tutje me besim në Allah në gjelalë hu të mbështetur në te dhe dë vazhdojmë si ku që vazhdojmë të parët Mos të dërzohemi, mos të ikim, mos të shgënjehemi, mos të prishim, mos të rënojmë, për të ndërtojmë, mos të ndahemi, për të bashkohemi, mos të largohemi, për të afrohemi, mos të angrejmë dorëm, për të zgjatim dorëm, mos të jemi kopras, për të jemi bujarë, nga se gjithë punë kemi qenë dhe duhet vazhdojmë të jemi. Një nga ciljit e shuar a që i kishtë e poplionishtë trimnia, guzimi, besë e dhëmë, përgjësia, bujaria e shumë të tjera. Pra ndaj, ma atë që jemi shua në kaluaran, dëvajdojmë të shquhemi. Dëvajdojmë nga se sot i kemi mundësit edhe më tepër të shquhemi me këto, se që kemi pasë dhe të kaluaran. Nuk kemi asë një arsujet, kemi ndryshe, nga se kemi përgjësi para lau, gjelë gjelalu fillemisht, por edhe kemi përgjësi, kërshi sakrificeve që dikush i dha më heret, me jet, e pas që sëbë dë ne të vazhdojmë tutje. Andaj, nuk kemi arsujet të ndalemi, nuk kemi arsujet të ikim, po arë jemi të ngarkuarme për nëzit që të vazhdojmë për kundë të krizave, për kundë të lasheve. Me që thatë, jemi në situatë fa vërshme, alhamdulillah. Jemi në liri, po e falim bajramin lirë shumë, dhe nuk kemi frikë se pas bajramin dikush këma në sulmu. Nuk kemi frikë se dikush pas bajramin këma në në zonë rrugën apo di prandaj të ndrugoj besimin namson me vlerësua begatit besimin namson me vlerësua begatit por e besimin e dhonxhël leuan na jap guzim dhe motiv që të vazhdojmë tutje e mendoj se shumë kemi noi për këtë besim në këtë situatë kur fatkeqësisht gati së sipërive prashjet caktuara jemi kapluar nga një lloj gënjimi jemi kapluar nga një dëshpërimi jemi kapluar nga një lloj mrzie që fatkeqësisht po e mbyt elanin ton ambicet ona vullitin ton veçanërisht tek rinia jonë. Mos e lejojmë. E kemi Allahun xhelal xelalu, ai që vazhdimisht na ka ndihmuar, vazhdimisht na ndihmon. Ai që vazhdimisht na është gjith pran, vazhdimisht na gjendet pran. Të vazhdojmë me besim. T'i lutim Allahun xhelal xelalu, atij t'i deditohemi dhe të na të mbështetemi dhe vazhdimisht, vazhdimisht të shpresojmë në ndihmën dhe në prkrahjen e Allahut xhelal xelalu. Ta ruajmë besimin ton, ta kultivojmë këtë besim, t'ua mësojmë gjeneratave të tjera, sikur sikur të na mësoj neve. Sigurisht sikur kët e emanet na dorzoi, e dhënë tia dorzojm të, të tjerëve. Si emanet, si përgjësi për vazhduar motuçja. E përqejn këto të, të ndëruar, përqejn këto, duhet ta njohim besimin e Allah xhualala. Ta mësojmë si duhet. Le të lexojm për këtë temë më tepër. Le të mësojmë për këtë temë më tepër. Ta praktikojm këtë, teper, këtë pak më tepër. Dhe gjithashtu të ndëruzohet ajo që është marrën sësmia në fund të kësaj hutbe është të shërbëjmë modelet e duhur me shëmbëltyre të duhurat të zlat i kontribojnë këti besimi i kontribojnë rënjohës të besimi në zemën atona nga, ze fat nga që fatë këtësështë nga krizat që sotë në ka kapluar është edhe ofrimi i shëmbëltyreve të shfrenuara, të degeneruara të zlatë nuk i ofrua njerëzimit asgjë përveq se shfrenimit dhe dëgjenimit ne, e nëveqë anë ti rinja jonë kanë nevoj për modelet të duhurat për shëmbëltyrat të cilat kanë vlera për shëmbëltyrat të cilat e ndërtuan formimin e tyre karakterin e tyre personatet në tyre mi bazë në besimit në Zotin frikës në të ti dhe vlerave të shumë të njerëzore pra ndaj letjetë mesaj në këti bajrami besimin e langën le ola varzimësia në këtë besim përdorimi i këti besimi për të vazhdo artutje dhe gjithashtor Këj besim letjet ajë që Do të në përcakton Kush është modeli jonë Këj besim letjet përcaktuas Kush ka me qenë shënë mërtyra jonë Si kush këna me ubo Kë këna me e shiku Kë këna me i këthysyt Letjet orientuas i shikimive tona Dhe i zemreve tona Besimin në Allah në Gjellal hu Allah në lehtëcoft Allah në ndihmoft Allah në rëndëcoft besimin edhe më thërë në zemre tona Që është besimi jonë Në Allah në Gjellal huala Si një, Dru i madh, i fuqishëm, stabil që rënjit i ka thell në zemra tona e pasta i frytet i ka të nëzirë e jashtë me bukurin dhe me hieshin dhe me hien e ti. Allah në ruajt nga gjdojlejtjitje, nga gjdojtjivim. Në mundsof të Allah gjerën le ula që tradita e ezanit, që tradita e kuranit, që tradita e namazit, që tradita e agjerimit, bajramit e shumë të tjera, tradita të mrekulushme që i një shquar me toë, dhemi lafduar me to, dvaçdojnë tutje, brez pas breze, dheri së ka caktua, Allah u gjallur atë jemi mbiftjur në tokës, e kemi emanet, andaj, me besnikri, ta përqojmë këta emanet, tutje dherën në fund, Allah u naboftë, fa shabar, e kuli qauli hada, wa astakullali ve lakum, fa astakfiruhu inna hu hua l-gafurur r-rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, waqfa us-salati wa tammus-taslim la khayra khalqi-llahi ajma'in nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmid din tandru allah zer besimtar besimin allah ne kemi shumë të shëndet e kemi shumë të çmuar vazhdimisht ja kemi pa hajrin andaj edhe nuk është e drejt nuk është njerëzore ç'në emër të çfarë do i kauzo dikush të na lëndon mbi bazën e besimit Nuk duhet dikuj t'i pëngan iftarë jonë Ishtruar ku dhe qoftë Nuk duhet dikuj t'i pëngan Fjala jonë, Elhamdulillah Gase brezë pas brezë e kemi thënë Dhe kemi me e thonë të rinë fundë Gase të të vazhdojmë Allah me e falenru Dhe Allah me e madnu Dikush e ka të drejtë me ti personale Që aji mështë ta gjëran E aji mështë son iftarë është ndenë dhe bujaria ti E dikush ka të drejtë që mështët Elhamdulillah Ta thot të ajë si danë Mirë për jëtë në lëndonë, jëtë në nënçmënë, jëtë në përbuzë, jëtë në konzërën të ullët nësë ne themi Allahu Akbar Ose themi Elhamdulillah, nga se besimi është shaj e pjekuris, Elhamdulillah, është shaj e mirë njohis dhe e burnis Dhe Allahu Akbar, është shaj e besimit, gjitha këto e nëshprejhje që ne i themi në namazin tonë, në gjami tona, në rrugët tona, në shtepit tona, ku do qoftë? Dhe kemi ma vëzdu me i thonë Merina Laj Dhe këtë të një për shtot dhe ka mu shtu Andaj, nësë Allah në gjelë leola që ata që nuk pëjnjënjën këtë realitet Zotë me i përmirësu Nësë Allah në gjelë leola që gjua e urretjes, e lendimit Edhe formët tja të nënqmimit e përbuzës të marën fund Të hapim dhe për dialog, për diskutim, pse ju për jo për lëndime, për jo për sharje, për jo për fyrje, e veçanër është mi bazat fesë, e veçanër është në muajnë të shajtë, a gjërushëm kër jemi, e kër jemi në kulmi në adhurimeve, të lëndohemi për iftarin ton, për bujarin ton, edhe për madhrimin e zotit ton, kjo është pa dyshëm diqka e rëzikshme, Allah nga për mesot gjenjën ton. Tëndruar, kjo është e mesaj në kësë e hudbe. Më leni të gjithve përhari u qofi tërbajrami Allah hua pranoft të adurime tona Allah ju pranoft të gjithë të ato që keni bërë Allah hua në nëzirët nga kjo dit të pasë nga mëkatët si ditën kër kemi lindë dhe Allah hua mundësof të jetojnë faqebardh dhe të vdesin faqebardh qofi të gjithë mundë faqebardh Allah hua në arrujtë vendin ton Allah hua në arrujtë poplin ton Allah hua në gëzohë më udheqës që në udheqës në vlera dhe me dit asaj që Allah është i kënaqur për të mirën e këtij vendi, për të mirën e kësaj rinie, dhe për të mirën e të ardhmes tonë. Zoti ju shpërblet për gjithë kontributin që keni dhënë gjatë Ramazanit. Edhe për këtë xhami, edhe për bashkisën më në, në përgjithësi. Edhe sot i kemi jashtë do të thot kujdestarët e xhamisë që do të përkujdesin për, për këtë çështje andaj sot keni mundësi të kontribuoni për nevojat e kërkesave të bashkisë islame. Zoti ju shpërblet.